Дорогу перегордили завали з брухту і сміт. В єдиному місці, де можна було протиснутися автомобіль, зібралося тридцять-сорок єгиптян. Виглядали вони непривітно, одягнуті в лахміття, похмурі, злі. Приблизно половина з них була озброєна довгими ножами і сталевими ломаками. Жестами чоловіки наказали нам зупинитись. Шофер послухався. Єгиптяни обступили фіат. Один з них нахилився і заговорив до водія час від часу, тицяючи пальцем у наш бік. По-моєму, шофер намагався нас захищати, кажучи, що ми прості туристи, і прямуємо в аеропорт. На жаль, він не надто старався. Водія не послухали. Частина чоловіків лишилась на місці, заступаючи дорогу, а решта пересунулася до багажника і почала витягувати наші речі. Що їм потрібно, вирискнула англійською Міє. Шофер щось невиразно пробурмотів. Гагов, що відбувається, нахилився до єгиптянина Марко. Італіць був наляканий. Ми всі були налякані. Ти маєш довести нас до аеропорту. Вони шукають білих людей. Роздратовано прокаркав раб яких білих людей? Пішла чутка, що вчора іноземці європейської зовнішності розповсюджували серед демонстрантів наркотики. Для чого, не зрозумів? Щоби збурити натовп на Тахрірі, дозволивши військовим діяти жорсткіше. І тепер повстанці шукають винних. Поясніть їм, що ми тут ні до чого. Я намагався. То спробуйте ще раз. Тим часом єгиптяни викинули на асфальт мій рюкзак. Слідом за ним полетіли сумки молодят. Їх розкрили і почали потрошити. Ніхто з нас не ризикнув виткнутися з автомобіля і спробувати зупинити арабів. Мовчки сиділи в салоні, понуро чекаючи, що буде далі. Обшук швидко закінчився, адже в багажі не виявилось нічого, крім особистих речей, і дрібних сувенірів. Попри це, єгиптяни не думали відпускати нас. Неохайний юнак відділився від натовпу і схилився біля вікон з лівого боку машини. Його загострене мовістря спису лице манячило просто навпроти мене. Він щось показував. Він просить показати паспорти, переклав водій. Оце мені вже не подобається. Я зиркнув на Марко, знесавши плечима, і таліць став витягати документи. Араб грюкнув кулаком вікно і щось прокричав, підганяючи нас. Марко і Мія передали документи мені. Я мене неохоче доклав до них свій паспорт, опустив вікно і віддав усе юному єгиптянину. Нічого не сказавши, хлопець поніс паспорти до свої. «Не треба було цього робити, – бідкався я. То чому ти віддав йому свій паспорт? – саркастично звався Марко. Треба було з ним поговорити. Я б спробував, якби знав арабську, у паспортах, як і бажі. Нічого підозрілого не виявилось, та це нічого не означало. Демонстранти ніяк не могли заспокоїтись». Їм страшенно хкортіло до чогось прискіпатися, відчути солодкавий присмак влади на губах. Аж раптом хтось із них помітив невелику чорну сумку з недбуком, яку я тримав між ніг. Окрім комп'ютера в ній лежали відеокамера, фотоапарат-мильниця, кредитки та рештки грошей. Раб закричав, до нього підбіли Ще п'ятеро чи шестеро Мене витягли з авто По той бік машини Інша група демонстрантів Примусила вийти Марко Мію не зачіпали Хтось вирвав мою сумку Її розкрили Усе, що було всередині Вивалили на багажник Звідки ти? Ось Так, Бризкаючи слиною. Що смерділа гниллю й тютюном, кричав той, хто перший помітив сум. лясь у нього в руках з'явився мій паспорт. Скажи мені, ти з Америки? Він трусив закритим паспортом перед моїм обличчям знову за рибу гроші. Ні, я з України, відповідає англійською. Певна річ, це роз'ятрило раба ще більше. Україна? Де це Україна? «Ти, американець!» – розпалювався. Я зміряв його удавано незворушним. Неспокійні метушливі очі, футболка неприємного свинцевого кольору, пом'ята, наче небо, що набрякло грозою, погризані ніг. «Подивись у паспорт!» – я потягнувся пальцем до паспорта. Араб різко відсмекнув руку, наче маленька дитина – в якої хочуть відібрати улюблену іграшку. Там зазначено, що я громадянин України. Я з останніх сил зберігав спостерігання. Зовсім не через витримку. Просто думав, що мені кердик, незалежно від того, як поводитимусь. Замить додав іще тихше. Зрозуміло, якщо ти вмієш читати. Зненацька на докучливого араба відштовхнув інший демонстрант. Я встиг помітити, як мій паспорт пішов по руках, знову загубившись в хаотичному натовпі, що оточував машину. — Це твій комп'ютер? — агресивно спитав він, тицяючи на мій недбук. Карі очі араба блищали, як у п'яного. Я чудово знав, що араби не п'ють. То було інше. Значно небезпечніше сп'яніння. Хмільне відчуття безмежної влади в того, хто щойно... Вишкріпся із дна і ніколи не міг про таке навіть мріяти. Так, підтвердив я, овімкни, запускаю нитбук. Поки він доусвантажився, я роззирався, стараючись визначити, в якому напрямку потягли мій.